Der Transportgleiter zog weite Runden über den Gipfel des mächtigen Berges, der sich übergangslos aus der flachen steppenartigen Landschaft erhob. Im Flug neigte das Gefährt sich zur Seite und fiel dann aus den rötlichen Abendwolken in die Tiefe. Der Gleiter schoss in einen Tunnel hinein, dessen Öffnung seitlich am Hang in den Fels gehauen war. Roden kam zu sich. Oh, wo bin ich? Roden lag auf der Ladefläche des Transportgleiters, der nun schleppend durch den Stollen fuhr. Die Betäubung des metallenen Halsringes, den ihm die Igelwesen verpasst hatten, klang langsam ab. Seine Arme und Beine belebten sich prickelnd. Hals spürte er ein Brennen und Stechen, als sei er in Nesseln gewickelt. Ich lag weich, sehr weich. Was, was ist das? Ich tastete langsam umher und berührte in derben Stoff und raues Leder gehüllte Körper. Ich lag mitten unter humanoiden Wesen, die sich zitternd bewegten. Ihre Gesichter waren glatt, als hätten sie keinen Bartwuchs. Mein Blick wurde klar. Adlan! Harry! Bist du das? Adlan! Ja. Was ist mit dir? Kannst du was sehen? Ja. Um, um mich ist noch alles verschwommen. Aber das wird schon wieder. Wo sind wir? Wir sinken mit dem Gleiter durch einen Schacht in die Tiefe zusammen mit diesem Haufen verwilderter Gestalten um uns herum. Sie tragen alle solche Halskrausen wie wir. wir. sind Naturburschen, die einen strengen Geruch an sich haben. Jetzt wurde sich auch Roden des herben Schweißgeruchs bewusst, der von den reglosen Gestalten ausging. Seine Sinne kehrten allmählich zurück. Diese Humanoiden sind kleiner als wir, haben jedoch einen kräftigen Körperbau. Der Gleiter hat angehalten. Ich schaue mich mal um. Ich hob meinen Oberkörper und blickte über den Rand der Ladefläche hinaus. Die Wände des Schachts bestanden aus grob behauenem Fels. Alle paar Meter waren Positionslichter angebracht, die einen fahlen Lichtschein verbreiteten. Wasser ran an ihnen herab. Wir sind vor etwas mehr als drei Stunden paralysiert worden. Unsere Betäubung hat zwei Stunden Das möchte ich nicht so genau wissen. Sagt dir dein Logiksektor auch, was uns erwartet und wo wir sind? Äh, nein, aber diese Halsringe behagen wir nicht. Wir müssen sie unbedingt loswerden. Damit können uns unsere stacheligen Häscher sicher kontrollieren. Ich fürchte nur, wir können nichts dagegen tun. Wir sollten trotzdem zuallererst versuchen, diese Dinge abzukriegen. Diese Igelwesen, die uns gefangen haben, hielten uns offenbar für Einheimische. Unsere Waffen sind weg. Ja. Sie müssen uns und diese humanoiden Gefangenen während der Bewusstlosigkeit entwaffnet haben. Der Gleiter tauchte aus dem Schacht in eine größere Halle ein, die wie aus Fels gewachsen war. An der nassen Decke waren vereinzelt Lichter angebracht. Ich glaube, wir sind am Ziel. Der Gleiter kam zum Stillstand. Die Ladefläche hob sich langsam, verharrte einen Augenblick und neigte sich dann zur Seite. War ich gefallen. Ja, höchstens zwei Meter. Ich stand auf und sah mich um. Die Gefangenen wirkten in der Mehrzahl jung, machten aber einen niedergeschlagenen Eindruck, so als hätten sie allen Lebensmut verloren. Was sind das für erbarmungswürdige Gestalten, Perry? Ihre Körpersprache sagt mir, dass sie wissen, was sie erwartet. Und das scheint nichts Gutes zu sein. Fragen wir sie. Die Gestalt, der sich Roden zuerst zuwandte, war jung und wirkte sehr kräftig. Er hatte dunkles, kurzgeschorenes Haar, volle Lippen, eine breite Nase und sah ihn aus dunkelbraunen Augen abgestumpft an. Mein Name ist Perry Roden. Ich stamme nicht von diesem Planeten und bin fremd hier. Kannst du mir sagen, warum wir betäubt und gefangen genommen worden sind? Ihr seid keine Mutana? Nein, mein Freund Adlan und ich sind keine Mutana. Wir stammen nicht einmal aus dem Sternenozean von Yamondi. Wir kommen aus einer Galaxis, die hinter der Barriere liegt. Ich ich heiße Jaduel. Ich merkte, dass Jaduel mit meiner Angabe nichts anfangen konnte. Hatten die Motana keine Vorstellung davon, was außerhalb ihres Sternenozeans liegen mochte? Jaduel, kannst du mir sagen, wo wir sind? Wir sind hier im heiligen Berg, in der Gewalt der Kypkranar. Sind die Kypkranar diese stacheligen Wesen, die uns paralysiert haben? Ja. Diese grausamen Widerlinge sind die Küpgrana. Ihr seid jetzt ihre Sklaven. Für immer gefangen im Heiligen Berg. Ihr werdet das Licht des Tages nie wieder blicken. Jetzt ist mir klar, warum die Motana Hoffnungslosigkeit ausstrahlen. An der Seite der Halle öffnete sich ein Tor, durch das mehrere Küpkranar in den Raum strömten. Die Motana die bisher auf dem Boden oder an den Wänden kauerten, sprangen angsterfüllt auf und sammelten sich in der Raummitte. Die kommen mir wie gerufen. Schätze, mit denen ist nichts zu spaßen. Adler! Ihre linken Arme sind aus Metall. Das sind Cyborgs. Die Kyp hatten aus ihren metallenen Armprothesen Neuropeitschen ausgefahren. Damit schlugen sie in Richtung der Motana und scheuchten sie vor sich her. Mit den Peitschen töteten sie mehrere auf einmal. Die köp hatten fast kugelige Körper und kurze Beine. Ihre Rücken waren dicht mit bis zu unterarmlangen Stacheln bedeckt, die beweglich schienen. Auf die Rücken hatten sie Tonister geschnallt, die wie aus Aluminium wirkten. In der Decke der großen Halle, öffnete sich ein Schott. Ich blickte auf. Eine bronzefarbene Antigraph-Plattform schwebte in die Halle herunter. An ihrem Geländer stand ein weiterer Küppkranar. Die Spitzen seiner Rückenstachel waren knallrot. Er schien einem höheren Dienstgrad anzugehören, denn er trug einen breiten Hüftgürtel mit Holster, in dem ein Gerät steckte, das mich nicht an eine Waffe erinnerte. Und er besaß zwei Metallarme. Yaduel stellte sich zu mir. Der Meister der Veronis, Der Herr über den Heiligen Berg. Ich heiße Rapid Einige von euch sind mir auch heute als Sklaven übergeben worden. Dazu auserwählt, nach dem Schaumopal zu suchen. In den Tiefen des Heiligen Berges... Dieser Ekel ist ein ziemlicher Selbstdarsteller. Lass dich nicht so leicht in den reißen, Adler. Ich schätze ihn als äußerst unangenehm Burschen ein. Hinterhältig. Und ich werde das Letzte aus euch herausholen. Sonst überlasse ich euch den Veronis. Dann seid ihr freiwillig für sie. Aber... Ihr habt nicht nur die Veronis zu fürchten. Ihr habt mir euer Leben auf Gedeih und Verderb verpfändet. Als an euch die Halsbänder anlegten. Ich werde euch. Ich habe keinen blassen Schimmer, was dieser Rapid von den Mutana will. Ich bin kein Mutana und werde auch kein Sklave sein, nur weil ich für einen von ihnen gehalten werde. Hey, Hypkala! Atlan, bist du lebensmüde? Nicht! Ich bin kein Mutana! Ich komme aus Anwar! Ah! Ah! So ergeht es jedem von euch, der sich auflegt ...oder die geforderten Coden Schaum-Opal nicht erbringt. Ah! Der Cranbarit, ...genial um den Alptrakt, besitzt unter anderem eine integrierte Neuropeitsche, ...die per Fernsteuerung ausgelöst wird. Ah! Die Wirkung könnt ihr an dieser aufsässigen Kreatur sehen. Jeder, Wer daran denkt, den Krenmarit gewaltsam zu entfernen, sei gewarnt. Bei einem solchen Versuch sondert er ein Gift ab, das für den Träger den unweigerlichen Tod bedeutet. Ihr habt einzig und allein der Beschaffung des Schaumopals zu dienen. Und zwar bis euch der Eintritt des Todes von dieser Pflicht befreit. Und? Ihr werdet dieser Pflicht nachkommen. Damit euch die veronis gnädig gestimmt sind. An die Arbeit! Bringt mir das Blut der veronis <lacht> Rapid Cup kartal lehnte sich über das Geländer der Plattform und öffnete weit sein Maul. Er bläckte die Zähne. Sein Speichel zog im Kiefer unansehnliche Fäden. Die Antigraf-Plattform schwebte langsam in die Höhe und verschwand im Schott. Das sich wieder verschloss. Die Wächter verschwanden ebenfalls. Atlan lag zusammengekrümmt auf dem Boden. Er zitterte noch stark. Die Neuropeitsche hatte ihm schwer zugesetzt. Ich eilte zu ihm und half ihm auf. Oh. Ah. Die Motana setzten sich langsam in Bewegung und strömten aus der Halle. Sie zogen uns mit sich. Die träge Masse drängte uns in Richtung eines langen Ganges. Ich stützte Atlan so gut ich konnte. Geht es, Atlan? Ah. Ah. Oh. Ich helfe dir mit deinem Kamera. Oh. Wo hast du denn vorhin gesteckt, da, Frau Farbotana? Ich hatte Angst. Oh. Oh. Wie alle. Oh. Du musst dich nicht mit allen anlegen, Atlas. Dein Freund hat sehr töricht gehandelt. Als er sich gegen den Direktor stellte, sollten wir alle wegen ihm sterben. Warum lasst ihr euch dieses Sklavenschicksal aufzwingen? Habt ihr denn so wenig Willenskraft, dass ihr euch nicht auflebt? Sei still, Adler. Was für einen Sinn macht Mut schon für Totgeweihte. Keiner von uns wird lebend aus dem Heiligen Berg kommen. Auch ihr nicht. Wie wagemutig ihr auch sein mögt. Geh weiter, Colin. Diese Männer sind Fremde, die nicht von Baikalkeen stammen. Mit dieser Einstellung werdet ihr, Mutana, nicht überleben. Du scheinst mir anders zu sein, Jadwell. Habe ich recht? Verstehe. Gib nicht auf, Yaduel. Gib nicht auf. des langen Ganges schlugen einige ausgemergelte und verhärmte Gestalten mit langen Schlagstöcken auf die Menge ein. Sie teilten sie in verschiedene Gruppen auf, die vor Aufzügen mit riesigen Flügeltüren stehen blieben. Weitergehen! Weitergehen! Ihr werdet weiter vorn zugewiesen! Los! Los! Die Köpkaner dulden kein Getrödel! Vorwärts! Vorwärts! Wer oder was sind Eronis? Geister. Die Geister, die den heiligen Berg beherrschen stell glaub... dahin! Ah. Spart eure Energien für das Blut der Geister. Jeder nimmt sich Hammer und Meißel. Ja Duell. Woran erkennt man Schaumopal? Welche spezifischen Eigenschaften hat er? Wie sieht er aus? Wenn du auf Schaumopal stößt, erkennst du ihn sofort. Er verursacht schon von Ferner ein prickeln auf der Haut und strömt deinen eigenen Duft aus. Der die Sinne benebelt. Du riechst ihn nicht, aber er regt dein Gehirn an. Yaduel zog die beiden in einen Seitengang und wies auf einen altertümlichen Paternoster hin, der verschiedene Gesteinssorten nach oben transportierte. Die zurückkehrenden leeren Schaufeln verschwanden wieder in der Tiefe des Berges. Hier wird der Abfall nach oben transportiert. Und hier der Schaumopal. Und. Spürt ihr es? Nein, nichts. Schaumopal weckt in mir keinerlei Empfinden. Ich konnte keinen Unterschied des Transportgutes erkennen. Der Abrom sah für mich nicht anders aus als der Schaumopal. Das eine war für mich ebenso nutzloses Gestein wie das andere. Roden begann, die Schwierigkeiten zu ahnen, die er und Atlan bekommen würden. Der Grinvarit war aktiviert. Und er würde in der Schlüsselkammer sein todbringendes Gift absondern, wenn sie nicht die täglich geforderte Quote Schaumopal ablieferten, von der sie keinen blassen Schimmer hatten, woran man sie erkennen konnte. Jadwell, wohin führt dieser Paternoster? Kann man mit ihm zu dem Kypkrana gelangen? Theoretisch schon, aber das würde niemand mit einem Krinvarit überleben. Es gibt weiter oben eine Schranke die ihn aktiviert und die Todesspritze auslöst. Warum willst du das wissen? Reine Neugierde. Sie entfernten sich wieder aus dem Seitengang und traten vor die Aufzüge. Eine der Mutana-Vorsteherinnen kam durch das Gedränge der Sklaven mit hundsartigen Tieren auf sie zugerannt. Ich bin Aicha, Vorsteherin eurer Arbeitsgruppe. Los, los, beeilt euch, die Schicht beginnt gleich. Alle ab in den Aufzug. Hier, eure Zuhukims. Was sind denn das für Ausgeburten von Hässlichkeit? Oh, ruhig, ruhig. Das sind Zuhukims, unsere wichtigsten Helfer. Zuhukims wittern Gas. können Erdbewegungen spüren und vor Stollen einstürzen warnen. Rein da! Los, los, los! Die Sperrgitter der liegenden Aufzüge öffneten sich. Aicha presste die Sklaven in den Aufzug. Im Inneren quetschten sie sich aneinander. Der Arbeitsgruppe Rodens und Atlans gehörten etwa 50 Motaner an. Aber nur rund 20 waren Neuzugänge. Die Mehrzahl setzte sich aus seit längerer Zeit Versklavten zusammen, deren Körper vollkommen entkräftet und abgemagert waren. Die Tiere gebärden sich ja wie verrückt. Was ist mit den Zugheims los? Sie wittern die Veronis. Reicher. Gibt es im Heiligen Berg vulkanische Tätigkeit? Ja, ah, der Heilige Berg lebt. Er macht sich dauernd geräuschvoll bemerkbar. Daran werdet ihr euch noch gewöhnen müssen. Ah. Spielst Spürst du auch diesen mentalen Druck, an? Ja. Er wird immer stärker, je tiefer wir gelangen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Meine Mentalstabilisierung sollte eigentlich verhindern, dass ich davon beeinflusst werde. Eine parapsychische Macht greift nach meinem Geist. Kannst du die Quelle der paranormalen Kräfte lokalisieren? Oh. Äh. Äh. Äh. Äh. Die paramentalen Impulse strömen von überall auf mich ein. Oh. Eine Unzahl von Psybegabten begabten flößt meinem Geist eine Art parapsychischen Cocktail ein. Ich fühle mich wie angetrunken. Ah. Es ist vorbei. Oh. Eicher! Hast du gemeint, dass die Zugukings auf diesen mentalen Druck reagieren? Ja, du merkst die Anwesenheit der Veronis auch. Dann hast du uns gegenüber einen Nachteil. Aber vielleicht kannst du dennoch Schaumopal aufspüren. Du meinst, dass diese parapsychische Ausstrahlung von Geistern ausgehen soll? Wenn parapsychisch dein Ausdruck für den Gesang der Veronis ist, stimme ich dir zu. Es ist wichtig, dass ihr alle eure Toten erfüllt, sonst gibt es eine Verwarnung. Passiert das dreimal hintereinander, wird der Codegeber des Kinvarit in der Schlüsselkammer nicht mehr auf Null gestellt. Das ist gleichbedeutend mit eurem Todesurteil. Ich bitte euch deshalb, alles zu geben. Und jetzt los! Die Arbeitsgruppe verteilte sich eilig in die umliegenden Gänge. Stunde um Stunde brachen Atlan und Roden in einem abseits liegenden mannshohen Stollen Trümmer aus dem Fels. Ach, ich sehe immer noch keinen Unterschied zwischen dem Schaukopal und nutzlosem Gestein. Ich bin kein Geologe, aber der Heilige Berg ist nie und nimmer natürlich gewachsen. Er wirkt auf mich wie eine riesige Müllhalde, die durch das Eigengewicht komprimiert wurde. Mein Extrasinn geht dir recht. Oh. Oh, hier ist eine Ader. Die so aussieht wie versteinerte Schwämme. Was war das? Mir war, als hätte ich einen geistigen Schlag gehalten. Ein Stück dieses Schwammes hat sich, hat sich in nichts aufgelöst. Wo? Oh. Ja. Nicht! Nee. Advan löste eine wahre Kettenreaktion aus. Ein nicht enden wollendes Trommelfeuer von mentalen Schlägen warf die beiden zu Boden. das Schwammartige Material befunden hat, sind nur noch Löcher. Schätze, du hast soeben ein beachtliches Vorkommen an Schaumopal zerstört. Ja, Flucht! Wie wäre es mit einer Pause? Ja, ich habe mein Tagwerk geschafft. Mein Sack ist voll. Etwa mit Schaumopal? <lacht> Woher soll ich das wissen? Aber voll ist voll. <lacht> du hast recht, wir können nicht mehr tun, als unsere Säcke zu füllen und darauf zu hoffen, dass wir als blinde Hühner auch ein Korn finden. Gehen wir zurück. Versammelten sich alle Bergleute vor den Aufzügen und entleerten ihr Soll auf Förderbänder, die entlang der Hauptschächte angebracht waren. Sie wurden von den Vorsteherinnen ihren Quoten nach abgefertigt. Roden und Atlan fuhren als letzte in einem Aufzug nach oben. Eicher brachte sie stumm vor einen mit Stahltüren versehenen Auffangraum, der fünf Ausgänge hatte. Das sind die Schlüsselkammern. Darin werden die Codegeber auf Null gestellt. Oder auch nicht. Vielleicht bekommen wir einige dieser stacheligen Igel zu Gesicht. Ich kann nichts dafür. Ihr habt keinen Schaumopal abgeliefert, also hinein mit euch. Der Raum hatte keine Ecken, war aber auch nicht rund. Er erinnerte mich an eine große Wabe. Die Wände waren grellgelb gestrichen. Mein Hals! Der Stich des Krinvarit durchschoss meinen Körper wie ein Blitzschlag und hüllte mich in tiefe Bewusstlosigkeit ein. Neben mir sank Atlan wie bei einer Hinrichtung zu Boden. Ah! Saal kamen wir wieder zu uns. Doppelbettreihen zogen sich durch den Raum. Wir lagen auf verschmutzten Strohmatten. Einige Mutaner kauerten in den Ecken des Raumes. Andere ruhten reglos vor sich hinstarrend, an den Türen und in den Gängen. Was ist das für ein Lied? Wo sind wir? Ihr seid hier im Schlafsaal. Das Lied hieß der Dank an den Schutzherrn. Der bedeutendste Choral unseres Volkes. Es klang, als wollten die Mutaner auf diese Weise ihren Schmerz und ihre Hoffnungslosigkeit ausdrücken. Sie bewegten rhythmisch ihre Oberkörper und schaukelten vor und zurück. Ich blickte zu Adlan hinüber, der auf der Kante des Bettes saß und es den Mutaner gleichtat. Muss ich bei dem verflüchtigten Gestein tatsächlich um Schaumopal gehandelt haben? Durchaus möglich. Aber das hilft uns nicht weiter. Wenn wir Schaumopal erst nach seiner Zerstörung erkennen können, wird das unsere Quote kaum steigern. Worauf willst du hinaus? Die Kyprana lassen die Mutana hier nach psy materie schürfen. Und sie brauchen dafür immer mehr Mutana, weil diese als einzige Schaumopal aufspüren können. Oder Juten, wie sie selbst sagen. Wir beide sind dagegen chancenlos. Wir haben nur zwei Tage Frist, bis das Todesurteil über uns gefällt wird. Dazu werden wir es nicht kommen lassen. Es gibt leider keine Möglichkeit, die Köpkrana an den Berg herunterzulocken. Sie überlassen alle Abläufe im Heiligen Berg den Motana. Und selbst wenn er in sich zusammenstürzte, rührten sie keinen Finger. So sehr sie den Schaumopal begehren, so sehr fürchten sie noch. Wir beide werden schon einen Weg finden. Morgen ist auch noch ein Tag. Der nächste Arbeitstag verlief ebenso monoton wie der vorangegangene. Roden und Adlan brauchten nicht mehr, in ihren Stollen zurückzukehren. Aicha wies ihnen einen anderen Arbeitsbereich zu. Aus der Tiefe des Berges drang ein lang anhaltendes Grollen, das einherging mit einer erneuten psionischen Schockwelle. Arbeitsgruppe, rettet euch schnell! Dieser Stollen muss schnell rein werden! Weg hier! Eicher hielt die Zuhukims an der Leine und rannte durch die Stollen ihrer Arbeitsgruppe. Die Mutana ließen ihr Werkzeug fallen und hetzten panisch zu den Aufzügen. Einstürzende Deckenteile hüllten die Gänge bereits in undurchdringliche Staubwolken ein. Mal probieren. Captain Perry, der Ball ja. Hier ist kein Durchkommen mehr. Also zurück. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mehrere Mutaner huschten an Atlan vorbei und knallten an seine Schulter. Er drehte sich um und folgte ihnen durch den Stollen. Schnell! Hör hey! zu, Kims, sich ja wie verrückt. Hey! Yes! Atlan eilte in die Staubwolke hinein. Geröll polterte von der Decke herab. Ich wollte ihm folgen. Ein weiterer Balken krachte auf den Boden und blockierte meinen Weg. Der Boden tat sich auf. Ich konnte gerade noch das Geländer eines Förderbandes ergreifen und mich festhalten, als der Stollen vor mir zusammenbrach und in die Tiefe sagte. Endlich kehrte wieder Stille ein. Ich barg mein Gesicht in der Armbeuge. Der Staub legte sich jedoch nur langsam. Ich glaubte zu ersticken. Die Stollen waren hier über mehrere hundert Meter Länge zusammengestürzt. <kühlen> Dieser Staub. Ad Adlan, das darf nicht sein. Du kannst nicht auf diese Weise sterben. Tod. Sie sind tot. Tot. Sie dürfen nicht tot sein. Nicht Adlan, noch die Mutana, die mit ihm waren. Was glotzt ihr? Los, hol Schaufeln und Werkzeug. Wir müssen den Verschütteten helfen. Du verlangst Ungeheuerliches von den Mutana. Sollen wir den Abbau von Schaumopal einstellen, die Quote nicht erfüllen und somit unsere Sicherheit gefährden, nur wegen ein paar Toten? Jeden Tag sterben Mutana in der Mine. Vielleicht sind es ein Dutzend oder mehr. Was machen die Mutana denn mit ihren Toten? Wir mauern sie im Heiligen Berg ein. Was? Ihr lasst sie einfach unter dem Geröll verschüttet liegen, wo sie gerade krepieren. Ja, wir sind überzeugt, dass die Veronis die Toten zu sich holen. Tja, aber glaube, Eicher, es geht hier um die Rettung von Leben, auch des Lebens etlicher Motana. Da unten sind Überlebende! Eicher! Hörst du nicht? Eicha! Eicha biss sich auf die Lippen und schluckte. Ihre Augen flackerten wild hin und her. Also gut. Montana beginnt zu graben. Bringt Gefäße. Damit wir den Schutt abtransportieren können. Schneller graben. Schneller graben. Wir müssen uns beeilen, sonst sind sie alle tot. Wenn sie es nicht schon sind. Gib mir den Hammer. Bollit. Hier. Ja. Adlan! Adlan! Ich grub und grub wie besessen und merkte nicht einmal, dass ich müde war. Plötzlich nahm ich einen scharfen Luftzug wahr. Das sicherste Zeichen dafür, dass der Einsturz einen Stollen oder einen Schacht freigelegt hatte, der ins Freie führte. Doch das war jetzt nicht von Interesse. Ich gab immer wieder mit dem Hammer Klopfzeichen. Bei den Verschütteten herrschte völlige Finsternis. Aber dann flackerte irgendwo ein Lichtschein auf, als ein Motana ein Grubenlicht entzündete. In dem fahlen Glanz sah Atlan, dass sich einen halben Meter über ihm eine Betondecke befand, die schräg nach oben lief. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Verdammt, ich stecke fest! Wer im Besitz von Werkzeug ist! Gib gibt damit Klopfzeichen. Macht weiter, so gut ihr könnt. Wer, wer sich bewegen kann, soll anderen helfen. Wir müssen versuchen, ein Luftloch zu graben. Ohne Sauerstoff ersticken wir. Noch leben wir. Wir müssen auf uns aufmerksam machen, damit die oben wissen, dass es Überlebende gibt. Niemand wird sich um uns kümmern. Vielleicht ist das ja bei euch Montana so. Aber ich bin sicher, dass Perry auf Geräusche sehr wohl achten wird. Nur wer zu schwach ist, oder an Atemnot leidet, soll sich nicht überanstrengen. Veronis. Veronis. Veronis, Veronis, Veronis, die fallen uns Sie haben Adlan hob den Kopf und sah, wie sich einige der Mutaner im Hintergrund aufbäumten. Bei den Sterbenden war aber noch etwas. Geisterhafte Erscheinungen schlängelten sich um die Toten. Was läuft da ab? Was geschieht davor? Bilde ich mir das jetzt ein? Adlan merkte, wie sich der Schutt rechts von ihm bewegte. Jetzt kroch ein Körper durch das Geröll an ihn heran. Eine Hand schoss ins Freie. Sie war weich und biegsam. Was ist das denn? Und dann stieß plötzlich auch ein Kopf ins Freie. Es war ein langgestreckter Totenschädel. Mit tief in den Höhlen liegenden, blicklosen Augen. Ein Gesicht aus Beulen und offenen Wunden. Das war der furchtbar entstellte Kopf eines Mutana. Was ist das? Wer bist du? Der Kopf des Geistes näherte sich bis vor Atlans Gesicht und riss das Maul auf. Atlan wand sich panisch hin und her. Mutana! Gib weiter Klopfzeichen! Unsere Retter müssen uns hören! Es gibt keine an! <lacht> <lacht> <lacht> Weiß für seine Existenz. Früher war ich ein Motor. Die Fähre des Geister hat nichts zu sich gerufen. Jetzt bin ich ein Geist des Heiligen das, das ist unmöglich, unmöglich. Das kann nicht sein. Ein psionischer Druck. Alles Einblendung. dir ab. Du bist zum Tod gezeichnet. Die Lappel hat eine greift Höflinge, das gewasst in mir. Nein. Nein, ich fühle mich bestens. Ich bin nur eingekleppt und kann mich nicht bewegen. Ich lebe noch. Adler! Harry! Hier! Hier! Die Klopfzeichen wurden immer deutlicher. Ich spürte allmählich, wie meine Arme vom Graben taub wurden. Hatte ich Adlans Stimme gehört? Fremde Gedanken drangen in meinen Geist. Ich sah Bilder aus der Tiefe des heiligen Berges. Wie durch die Augen irgendeiner Kreatur, die sich durch Spalten und Kamine zwängte. Immer auf der Jagd nach dem begehrten Stoff, dem Elixier des Lebens. <lacht> Ich räumte Schutt und Geröll beiseite. Unter einer schräg liegenden Betondecke war ein Hohlraum. Ich kletterte hinunter und fand Adlan, der mir seine Hand entgegenstreckte. Er war völlig verschmutzt. Sein Bart war dunkel wie verhust. Die Mutaner vergrößerten die Öffnung und zogen uns beide hinaus. Adlan, glaubst nicht, was ich erlebt habe? Adlan war gerettet. Und mit ihm 17 weitere Mutanen. Kwit Köpkartha befahl alle gefangenen Sklaven unmittelbar nach der Rettungsaktion zu einem Strafappell. Die Motana, Roden und Atlan versammelten sich in der Ankunftshalle. Ich habe Lust, euch alle hinrichten zu lassen, wie diesen Motaner hier! Wenn zehn von ihnen vor euren Augen kribieren, habt ihr euch nicht um sie zu kümmern? Habt ihr mich verstanden? Ob ihr mich verstanden habt, will ich wissen! Kübkartar blickte in die Reihen der schweigenden Motana. Atlan stand aufrecht und mit entschlossenem Blick neben Roden und Yaduel. Du da, Gesichtspartiger! Ja bitte, Meister der Veronis? Dich hab ich doch schon mal gezüchtigt. Wie gefällt dir das? Die Neuropeitsche schnellte aus seiner Linken hervor und traf Atlan. Aber sie ließ ihn nicht zu Boden fallen. Atlan blieb erhobenen Hauptes stehen und blickte dem Küppgranat furchtlos in die Augen. Sein ganzer Körper bebte unter unglaublicher Willensanstrengung. Er brannte wie unter Tausenden von Nadelstichen. Du, du, du bleibst stehen? Du wachst nicht einmal? Am liebsten würde ich dich auf der Stelle zerstrahlen. Doch diesen Spaß erweise ich dir nicht. Noch nicht. Dazu kommen wir später. Soldaten, erhoben! Erhoben! Atlan! Tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Ich habe es dieser eingebildeten Bestie gezeigt. Er weiß jetzt, dass er mich nicht mehr brechen kann. rapid küb katar wird euch keine ruhige Minute mehr gönnen. Ja. Atlan hat unglaubliche Willenskraft gezeigt. Aber das beschert uns auch einige Probleme. Ich schätze, wir müssen jetzt ziemlich schnell von ihr verschwinden. muss ich dabei um einen Zugang handeln, den die kyp benutzt haben. Oh, ich schätze, Sie haben ihn sperren lassen, weil Sie darauf verzichtet haben, sich mit den Veronisgeistern hier unten rumzuschlagen. Ich habe daraus einen starken Luftzug gespürt, sodass ich annehme, dass es sich um eine Verbindung zur Außenwelt handelt. Worauf warten wir noch? Naja, über eines müssen wir uns jedoch im Klaren sein. Die Grinvarit könnten uns noch schlimme Probleme bereiten. Wenn wir morgen nicht in der Schlüsselkammer erscheinen, um sie auf null stellen zu lassen, werden sie uns das tödliche Gift spritzen. Es könnte im schlimmsten Fall sogar sein, dass die Grinvari Positionsmelder besitzen, sodass die Kübkranar immer über unseren Aufenthalt Bescheid wissen. Ja, das wäre natürlich möglich. Aber wir wissen auch, dass hochtechnisiertes Gerät im Innern des Heiligen Berges nicht funktioniert. Sonst würden die Mutaner nicht mit Hammer und Meißel arbeiten. Die Grinwarid werden so einfach wie möglich konstruiert sein. Die Todesspritze müssten unsere Zellaktivatoren eigentlich neutralisieren können. Also los, ich möchte mich nur noch von den Motana verabschieden. Motana! für Roden und mich ist der Zeitpunkt des Abschieds gekommen. Wir müssen versuchen, aus dem Heiligen Berg zu fliehen. Flucht ist die einzige Möglichkeit, dem Zorn rapid Kybkartas zu entgehen. Es ist Selbstmord, was ihr vorhabt. Es gibt für uns alle nur den Weg in den Tod. Wir werden es dennoch wagen. Und wir geben jedem von euch die Chance, sich uns anzuschließen. Ohne mich. Ich ziehe das Schicksal eines Sklaven, dem Giftmord durch Grinbarit, vor. Der erwartet euch nämlich, wenn ihr morgen früh nicht die Schlüsselkammern passiert. Dieses Risiko gehen wir ein. Findet sich keiner, der mit uns gehen möchte? Ich... Ich würde gerne noch einmal frische Luft atmen. Vielleicht die Wälder von Pardern schauen. Dafür wäre mir kein Preis zu hoch. Selbst der sichere Tod kann mich nicht abschrecken. Ich werde diese Plackereien der Mine nicht mehr lange durchhalten. Anfangs kamen wir mühelos voran. Wir schritten durch den breiten verbotenen Stollen, der schräg nach oben führte. Nach einer Viertelstunde erreichten wir sein Ende. Hier führte ein quadratischer Schacht mit einer Seitenlänge von drei Metern senkrecht nach oben. Die Wände waren durch waagerechte und schräge Verstrebungen gestützt. Oben angelangt, nach mehr als 300 Metern über dem Boden, sahen wir, dass der Schacht von einem riesigen Felsbrocken versperrt wurde. Endstation. Der Luftzug ist unvermindert stark, aber er kommt aus Spalten, durch die besten Fall seine Maus durchkriechen könnte. Weder Hammer noch Brecheisen kommen hier durch. Der Fels ist hier so hart wie Granit. Verdammt! Was machen wir jetzt? Ich, ich, ich spüre schaumopal. Ja, ja, das ist Schaumopal in großer Menge. Ich kann ihn ganz deutlich joten. Oh, was für ein Schatz. Das müssen etliche Schüsseln sein. Schaumopal. Oh. Ja, vielleicht ist das die Lösung. Wenn Schaumopal zerbricht, gibt er Raum frei. Wo genau, Yadiel? Hier, hier an der Seite. Und, und dort unten. Beträchtliche Mengen. Okay, haltet euch fest. Oh, mein Kopf! Ich habe diese psionischen Schläge satt. Keine Sorge. Wir werden im Heiligen Berg keine Psychstürme mehr erleben. Hier, hier ist eine Höhle. Daraus kommt frische Luft. Oh. Oh. Oh. Der weitere Aufstieg scheint problemlos zu sein. Kommt! Ich kletterte voran und gelangte als erster ins Freie. Wir kamen an einer Flanke des Berges heraus, etwa 100 Meter über einer steppenartigen Ebene. Dahinter lag Wald. Der neue Morgen dämmerte bereits. Da hinten! Da hinten! Dort ist der Wald von Bardan. Ja, Duel. Wir bringen dich heim. Nein, nein, ihr. ihr müsst von nun an euren Weg alleine gehen. Ich habe erreicht, was ich wollte. Mein Weg ist hier zu Ende. Ihr werdet versuchen, Baikal Kane zu verlassen, richtig? Ihr wollt zu euren eigenen Stern zurückkehren. Das wird nicht einfach sein, weil die einzigen Raumschiffe, die auf diesem Planeten verfügbar sind, sich in den Händen der Kübkanar befinden. Ich empfehle euch daher, Kontakt zu meinem Volk aufzunehmen. Geht in die südlichen Wälder und versucht zur Residenz von Pardan zu gelangen. Die Mutaner dort, mein Volk, werden früher oder später auf euch aufmerksam werden. Wenn ihr Kontakt zu ihnen habt, sucht bitte meine Familie auf. In diesem Beutel befinden sich meine persönlichen Andenken. Wenn es dir möglich ist, Rodan, übergebe mein wertvollstes Gut bitte meiner Familie. Ich werde es tun. Das verspreche ich. Sich an den Hals und sank zur Seite. Adlan nahm seine Hand und hielt sie fest, bis Jadüel gestorben war. Strahlen tasteten sich über das weite Land. Und auch ich spürte im selben Moment einen Stich im Hals. Das war der Auftakt zu einem erneuten Trip durch eine Hölle von Schmerzen. sing